موراناش رحمت منیب سبا تاسو پی یا نه ماشر علیمو اللہ دی غریقی رحمت کی لا استویل عما والبسویر کتاب کتاب ستری دیلی دیلی دیلی کلی دیلی پرد سیف المبیر باند او دا غیم نکلی دی اصار ملوردجی حالا لائت ارازات دا جویدی کسی مانی یاوی فتاوی حنفیہ تحقیق کرده مکتوباتی پیر بابایم لکی لی دی شیر قرآن میں محلا دے کے سوٹو نا تفسیرم لکی چاپ شیئے نا دینا آگا ویزی یو عالم ملاقات للاڈا ما آگا عالم چی دے غیر مقلدین مشهور مشہور یو جو کتابی لکی لے شرقائی او و پدی علم کلام پراد باندے پاگی دکتورا غست دیو. الما تريدي دا غ کتاب نوم نه نو هغه وځلالم کتاب ملاویدنا مما دا کتاب دلغ دا نو هغه وختو وځلالم ملاقات لولا و دزنه په جندل نوم په زی په جندل همنا په مارته چې زو غل له مو او شه رحمت مولي صداس زمیدار غونته سړی قاری دو دلته م بیا راوستي یو هفته دلته تیر کړیو نو به ما ورته ویځه زرا غلم دي کتاب پسي تا کتاب لیکل د الماتوريدي ما لارکا مې غالم ما ته وی چې زوخه کتاب اغه چلا ورکوم چې غره کتاب د مطالعه اهلي مزاول امتحان خپل دغه مولانا کیمرانه غواړي داغن امتحان, دا امتحان اخلم دا چا په دې پويږي او کنه پويږي شه احمد مولا سب خدا سلاک اخره ور مولا غب لا نو میمار ته وی چې هغه د ثابته چې تا کې د اهلیت ته چې زم ما امتحان واخلي او کنه میماته وی چې څو میمار ته وی اول دا ثابته کا چې ته اهل دې چې زمان امتحان والی وی چې څنګه مهما چې په راوي په ويږي مهما په کې دکتورا خړې دا و دا مهما ورته وي د علي رضی الله تعالی او تعالیو خرابت سره متعلق ته خرابت سره مهما ورته وي چې مجدود الدين فيروزابادي د لغته مشهور عالم دی کنه مجدود الدين فيروزابادي یو الاقيته له واغه نه چاته پوسو کو چې دا خوده لغت اوراد علمني په تاسو ته نه وکوه چې ما معنا قوله علی رضی الله تعالی ہوں چې علی رضی الله تعالی ہوں دې قول سم معنا ال سر روان فقبل جبوب وقزل مزبر بشنات رکا وجل خندروسيك علاقه هلي حتى لا انغي نغيه الا وقد او دعتك في او دعطا في حمات الجلجلانك ذات فينة تبوسكو الشيء السكروان فكبل جهو وخزل مزبرا بشنار تيريك وجال خندرسيك إلى قيهلي حتى لا انغي نغيطا إلا وقت او دعطا في حماة جلجلانك يتفيروزوادين تبوسكو شيدة دي سمانة دارك ذا دا سيوكو ما خود وزليوي وسائل يوزليوي شهده قول سماننا في فهر الزباد وطوي السق عذرتك بسخلا وخزل مستر بأباخسك واجعل جحمتك إلى أطعباني حتى لا أنبس نفسة إلا وعيتها في لمزة غباتك فأعجب الحاضرون من سرعة جوابه بما أعجب وأغربه ما غته و ما دا دواړه وي چې ما نه کوول للی رلهترنو دا ټول میته وئ و قاله دا میته وئ یو ما ورتهس چې ته دې مع وک هغه حاضین چې چا د دا جواب وکو که نه که جواب وکو چېلس اوضتهکه بسله وخواځل مسته به اباخیکهه واجال جوحمتکه الله ریبانې حَتَّى لَا أَمِّسُ نَفْسَتَنَ إِلَّا وَعَيْتَهَا فِي لَمْزَةِ رَبَاتِكَ فَآجَبَ الْحَازِرُونَ مِنْ سُرْحَةِ جَوَابِهِ بِمَا هُوَ اَعْجَبْ وَأَغْرَبُ چِس حاضرین حیران شو یو خو فیرازبادی جواب دیر زر سکو ورکو بلدہ چلی رضی اللہ عنہ په دی قول کی غریب الفاظ روڑی دی, دی سی روڑیو غریب الفاظ او فروزواي غې نه اغاب را وړل د غې نه سره راړ اغاب را وړل و چې د ته ماده وي دغه مو چې ته ددي لبزی معه و که پښوکې یاغ ماته وي یا ماته و چې آجبه من حاض یا وي چې آجبه من حاض د د دوړه نه عجره داره چې تا دا دوړه یاد کړي څنګه وي ما د غړو پتهونه لې چې ته و سر چې دا تا دوړه یاد کړي څنګه دي بیا ما ته وي چې تا زهز خلکو په مخکې سکړه ملامات تهکم بیا ما تهوي چې که دا تا زهلامات ت کړړی نو بیا چې تا د خلکو په مخکې دا ما ته وي چې زه د ملاسهلم منطیان اخلم چې څنګه عملیغ شانې چې ځ او د قول مطلب دا د سان چې ال س مک وادهکه رضناټی په م کو لو وخواوزل قمه به صابغه قلم په لاسو کې ونیوه وجهال غ ک اللهوجی او مات حتى لا ما ته متوجی شهحتله القي قمهتن تر دی چې ذکې یو خبره کومه و ته کې سوده قلېکه داغ په خپلز لکې یاد سکه اوس ساته مطلبې دا او دومره په ګران والفاوبان دی لکه ځمکې تلیې زی اللهتهه جوو بیلی دی کو ناټو ته روانې فلی دي صحیح که روانف ویلی دی، قلمت مزبر ویلی دی، او بندونو گوتو تای شناتر او مخت دیانانگو تا مخت خندرسیک ویلی دی، او اله سرگو کسی خندرسیک، او مخت قیحل ویلی دی، سشه قیحل، او خبرتای حتی لانغی نغیتن، سرده جزه او خبرو نکمه، فی حماد جلجلانه کا جلجلان انزلته ویلې ده او د ویخ د سرته حماته ویلې ده چې ته پزړه کې ته کمندنو کې وی بیا مجدودین چې ده غینه اغرب ذکر کړی ده اسمه کې ته سیلوا ویلې ده او کناټو ته خسرو ته ده او کلم ته مسپر ویلې ده ګوت ته اباخص او سترګو ته جحمته ویلې او مخته اتعبا ویلې ده اتعبانی او خبرو پزایبانی لا ام بیسو نفس تن حل تاو لا نغیتن او دن لا ام بیسو نفس تن الا وعیتها فی لمتو تی رباتی کا دای دا زردن تی کمدنو زردتای رباتو ایلی ده چایی که خبری ترده لیکی او ویختی والا لمتو ایلی ده لمزتی رباتی کا نو دا غری غرابت که تی کمدنو زنو خلقو دا زکر کرده ده ابیا شیر احمد مونی سیب تا پک د و التنافر ق قوله تنافر لغوی مطلب مغ ذکر کړو همخ کې تنافر د حروفو چې په یو کلمه کې حروف داسې جمع شوهي دي چې واجبې ثقل علل لسان او چې په یو کلام کې داس کلمات داسې جمع شوهي دي سم په یو کلام کې کلمات داسې جمع شوهي دي پیو یو کلام کې کامات داسې جوه شوي دي چې هغه کلمات را یو ځای کې نو پهجربانې سقل سکی کوي راوللي اگر چېغ کلمات هر یو په خپل خپل ځای بانې ففی دی په خپل خپل ځای سر دی خو چې راجمه کې دا را جمه کې دلی چې کمرو په مکل جوبانې سپ دا کوي سقلل د تاریب بل مفوم شو تاری بل اجتماد کلماتو دا په کلام کې په داسې طریقې سره چې واجبې علل لسان او عسرا نطق بها په غو باندې ګرانواله واجبې اگر چې هره هره کليمه په خپل خپل ځای باندې صدا فصیحې نقصان بکی په ټو کې له دې مثال مونږ وایو مونږ په واړو نالکانو به یو بل تداوي اوس په تا نه لګي وایې کنه ما زما شومان نه تاسو کومه په ځمابې ګایری شو تا ی بل تقی دی ګک دی مونږ چې مومونږ به معشما دا ټک زر ضررووا یا چې ډګه ډیوا تیل ټول ټال تو اوس ډکا ډیوا تیل ټول ټال توی شو ی ده که نهډک په خپل ځای فسی دی ډیوا په خپل ځای فسی دیټیل په خپل ځای فسی ټول ټال په خپل دی سرې فسی دی او توی شو په خپل ځاییم سره فح دی خو د دی دا راجممه کېدل داسې شوي څلګه واجی وی ثقال لسان چې تی زروای کنه چې ډګه و تل نه تل نه و تل جوړه او چې ۳ وای نو ټیل به وای چې څه وی شو اره جوابانه ثقال راولي یا وداوي پپلنه پوله پلن پل پروت پپلنه پوله پلن پل پروت نو دا په جوابانه ثقال سګي راولي اوس پلن پولو پلو پروت په خپل خپل ځای دی فسير سي وردیدہ اجتماع پتا سے طریقہ بانے دا چې واجبی سقل علل و جو بانے ادائی گی چھکم ننو سدا گران دی تووے لکی گی تنافر کلیمات سو تووے لکی گی دا پخپلکور کی اندوکس مرے یو آنگ دے چھ پس سقل کی انتہا ترسی دلوی سو پر لٹیو ڈگریو پس سقل کی سترسی تنافر الکلمات دے متناہی داغی مثال لکڈاڑن بے شیر دے سعیش با دویم دے غیر متناہی چھلا چے کمدنو انتہا ترسید لے مثال لکڈاڑن بے شیر دے مطا امدہو امدہو پوئے کی کنا یو چے سقل کی انتہا ترسید همدار چې سیکلې لا انتہا رارسېدللی پوې که نه که سوال کوو چې د وضعحت د مسل لپاره یو مثال کافیدي د جوولې راړل جواب شو شو چې یو مثال دی ده مطي او بل دی د غیرې یو د مطي دی او بل د غیرې کا کوولې ول ستا کور به کاې هر بین خبرو هر بنی او هر بنییاو سړی ووکار لتللیوو ملګرو داستلی وو دی پهکار پسې داسې لاړو چې ته مار به له مخې را تللی د مار مړکوو مې بس لږ ستا تری د چې دی چا وواوجو د تاسه کو او وصل تهله کونجوکان خبرلو که نهې کو د دو وارستان پهده پسې کرد دی دل چې یاره هر شو هر شو هر شو ډیر ور پسې کرد دی دل په دغه زنګل کې هم شا شاکر دی دل چې داسې کارله راغلی اوسې فتن نه لږي کارله راغلی اوس پته ریبی اوازو ته اوسو داې هاتیفی اواز حواتف په اوازونه چتا څوک سیرت ګوري دا نبی علی صلوات و سلام د بیصت مخ کې هم د غایبانه आवाजونه ډیر شوی دي او د هجرت په ټیم کې هم شوی دي غایبانه आवाजونه ډیر واقعیت تشته ده نو غایبی حتیفي आवाज وشو او دې ته چا وېرو شقابر حربم مکان قفر قبرو حربیم بی مکانین قفرین لی... مکان لیس قرب قبری حربیم قبرو قبر ده حرف سیف چیده بی مکانین قفر و قپوگی او لیس قرب قبری حربیم خبر ده حرف کبر په یو خالی میدان کې دې چې کمزای کې واخه ماخو نشته چې واخه ماخ نشته او شړځای ویو کم خبري او بس هغه د حرف سيف قبر و ولي سقر با قبر هر دین او د حرف سيف د قبر خوا کې بل خبر نشته طل شو کو او ويمونتو سې کو ويمونتو بس هغه مار پیریو امر سو پیریو او دې مړکو او با ساګینا هغه پیریانو خپل بدل واغستو سړے سکو مړکو په هاکو کپنا هاکو دا کیسه موږ زموږ نه لګ دا رېسيشن کیسه زموږ نه خبره باندې پويږي کنه اوس دلته کې لیسا قرب قبر هر وین خبرو دلته قرب محلله سرشااد دا دومه کړهوه نودایې کر دا ده کورځ خبر دی حرب دی خبر دی هر یو په خپل پل ځای فسیختدي په دی کې چې کمو مضراتو نشته او مخکنی مذرات بهکې شته دی خو را جمه شوي به داسې تریقبان دی دي جمع به داسې طرقبانې شوي دا چې وااجب سقلل لسان جوبانې درونواې وااجبوي جوبانې واوجوي درنوال واجی نو د دو واجی ناچے کم دنو دا شیر د جائری د فصاحت نسو شوی دے وطل دے د پیریانو شیر دنو پیریانو تو ګورو شیر رہتے گرو آئی دا شیر دوتا ہی نو فلیسا قربا هر حربن قبرو لبزیو اشکال لی لیسا فیل لافار ناکساو ننے قبرو دا خب اسم مؤخر نے قربا قبر حربن ده اسم خبر مقدم نه سه <clears> ده <throat> خبر <متحدث> نه قبر اسم چه ده نه ده ناکیره ده او قربه قبر حرب ده معرفه ده زکا حرب تا اضافت شوه ده کنم حرب تا سه شوه ده اضافت ده معرفه ده ده خلاشه دنیا کی نه دلی دلی چې لکه خبر سوی معرفه وی مصند معرفه و مصنیله نه ناکیره وی دا خولاې دي دا خو لا نشنا تر شو چې خبر نکیره ده او خبرې چې کمدنو ش ده م معرفه او خبرې جواب یا جوزو شیر معله جو فیل خویر دا د شیر خبرې دی او شیر چې کمو دا د قوانینونه بالاتر دی داره دا شیر د ووج شويدي دویمقالل دا دی, دویم دی چې قرب کو معده مقاریب دی قرب پرمانا چاہ دے؟ مقارب او مقارب سیخد اسم فائل لا. او اسم فائل اضافت لفظی بھی اغا نفائدہ کوي تعریف اضافت دی اسم فائل سوی لفظی بھی دا نفائدہ کئی تعریف دی فائدہ کڑے نا دے سوشی لرا تعریف لرا و دامنا کردہ و قبرون سو دا و قولوهو دوے مثال ذکر گئی شاگم و غیر متناغرین یعنی ثقل کلا انتہا رسیدہ لے کریمن <تصفی> ما تام دحو ام دحو الورامعی و اذا ملمتو لمتو وحدی <تصفی> ترجمہ دا چې د چا صفات کوما دا ډیر سخی دی هو کریمن دا ډیر سخی دی ما تام دحو ام دحو الورامعی کلم چیز زی صفت کومان و صفت کومان و کو طول مخلوق را سرمل گره وی ولورامعی طول خلق را سرمل گره وی چیز صرف چغو باسم عمران خان نو طول وی زنداباد از غرف شوش ازا ما خواه متا امدحو امدحو ولورامعی چی کلم زی صفت کومان و صفت کومان و طول مخلوق لا سرسوی مالګریوي خاص کي مامن چې تنخواګانې له ورکړ ديول ورا معي او مخلوق زما ملګریوي وای ځ معم طولوم توو وخت دي او کله چې زون ملامت او پاغ وخت کې چې زلامت او کوم په زبان نو ملامت فکومه په داسې حال کې چې ځ ای کې اوواې چې یمڅنګه چې ملامت د فکومه نو بیا سوشت نه ملامتته کېره سر سوک ملګري مقصود ده شایر خو مد حدا ده خفل ممدور ناغم مد حکی سخاوت سرا او پا مد حکی سو مبالغی کردی دیر زبردست یعنی ده سپت حکی ادا کرده یو مبتده محضوفه کرده گویا که چې بلکل متعین نو را ځکر نه نوم د خلکو زهای نغې ته د خلکو ځین آ هغهه طرف ته چې کمو س کېږي دو ما د حجانب ته مار را وړی مطار گویا کې سور د موجبي پولیې دی راضي د پار د غمون د زمم رازی راضي د پرړده پس ټایم کې چې زره دمات حکوم در راز او شفاو يخنیو گرمی په کې نشته روره که چې څه ټیم زې اراده وکم چې ده مد هه وجلسا کوه مګنا بس متا ام نو در ام ده وو صيغه ده مظاهره راولل صيغه یې چاروول فنفسی اراده ده مت خلاصروم خلق ملګری دی پی چا سالورم تکرار د امده وو ول ورا سرا چې اول ور و سرا وړو چې اسانا دي دو مر عامني اسانا دي دو مر عامني چې ارچات شامل ني په چې ځي صفات کوما نو اميانو موليانو خوذي نارو ماشومان ټول چې کوم نومه سره سي بلګري دي قबाइलو غیر قबाइलو طول راسردی ول ورا مای دای اشاره ده عموم د احسانات ته عموم د چا دا نمبر 5 4 د کو سمه ای اذا معلوم ته جانب دو لومتا اذا ما راولل یعنی کلا کلا شرتا هر وختینه ش کلا کلا چته ده بدوا ما هم ظم ماضیر را وړی ده لوم ته یعنی ک بل فیل ملاماتته شروع کوم نو بیا ملاماتته کوم یواازې رسته بیا خو لوم ته هو دا بل فیل ته اشاره ده چې بل فیلې بد شروع نو بل لوم وحدی ملامت پیوام یکی پواې یې مطلب ډې چې سوکه سره په معمت کې ملګري کږي علامات کملگری کی, کی مال استشاد ام ده ام ده ام ده ام تکرار ده ام ده هو یواز ام ده هو کې سم مساله پوڅدا ام دهود بیا بارا راغې د دلک په چبا باندې سکل سکلې پیدا کړلې خداپه سکل کې متناہی نه دي غیر سره متناہی دمر دم ډیر سکل نراولی دا تکرار د امده هو سوال ل یو چې امده هو شرطه او امده هو جوزا دا صدا کو جزاء او شرط یو شي شو حالانګه جزاء او شرط په شان د مبتدا د خبر دی لیکن نو فائدې وی جواب دا ول ورا و سره حال نوی نی حال قیدی کانا دا پار دا عامل لو دو حال اولن ای ام دا ہوهو غیر مقید دا مطلق دا شرط جانب کې او د جزا جانب کې مقید دا فقید دا والوران ما آئی او پا ما بین دا مطلق او دا مقید کې مغیرتی سوال بل لومتو ہو وحدی دا غده کم اغا سوال او جواب زاردی دی یعنی دی د دا شرط او دا جزا او, آو, آو جواب دی خو بل سوال لی دلتا تو وحدی سنگ پا حال واقع شو وحدی خو مارفتا او اصل پا حال کی نکارت تے اصل پا حال کسا دے نکارت تے او وحدی چې کمدنو حال واقع شو دے او مارفتا دا تصویل دی کافی ہے کی چه دامو اول لی پتابیل دو نکرے سرا چه منفردن دے ازا ما لومتوه لومتوه وحدی وحدی او جہدی سیدہ کنا دا حال واقع کی او دا معولکی کی پتاویل دنا کری وحدی و پتاب... معولکی کی پتاویل دو منفردن سران اذا معلومتو علومتو وحدی اسماعیل ابن عباد هغه دا قصیدہ دا, دا قصیدہ پیش کړه چې کمدنو استاد ابن العمید تھا او تیوی حل تاریف فی شیئن من الحجن دی کس عیب شتا و دی قصیدہ کس عیب شتا غور ته په کشته دی چې د مده مقابله مقابلی په لوم سره کړی ده او د مده مقابله په زم سره کېږي په وم سره نه کې ی د مده مقابله کې سره را ځي ظم را ځي لومو نه را ځېغور ته ووي د دیلا بله دلاوه غور ته بله تکرار د ام ده هو دی تکرار د چا عام ده هو چې دی لک په جوانې سقل سکی دی پیدا کړی دی ناغار صفتو کو اوی چی اصل وجه هم چه کمدنو دی که دادا دا ام دا ہو ام دا ہو تقرار چی دی دا دی سقل پا جوابانی سکرده دی پیدا کرده دی دا دی دا وجه دا شیر چې کمدنو د دا د دا فصاحت نا وطل دی وستاقید